Bai, baratze lanetarako iruro ogeita marreta eun metro karratu bitarteko ogoita mezortzi lurxail proposatzen dizkierriko etxeak endaiarrei. Baratzeak banatzeko batzorde bat osatuko dute eta iragarri dutenez, irizpide sozialak segituko dituzte baratza arduratuko diren ogoita mezortzi familiak hautatzerako garaian. Izan ere, usta haiendako izanen baita. Araudi zehatza, endaiako herriko etxeko uegunean eskura izanen duzuela ister, baina bien bitartean, iri erdiko Lorategiaren karrikan dagoen laguntza sozialerako herriko zentrora joberhartu duzue zetasunen bila. Gogoan izan baratz horietako baten eskatzeko epea martxoaren 15 arte irekia izanden dela. Baratzen banaketa aldiz apirilan eginen dutelarik